Люци Сінь. Темний ліс. Текст читає Сергій Оробчук. Такі думки допомогли цілком опанувати себе. За якийсь час він розплющив очі і подивився на порожню стелю. Кімнату медитації обладнав другий генеральний секретар ООН, швед Даг Гамершельд, який вважав, що поряд із залою Генеральної асамблеї ООН, де твориться історія і вирішуються людські долі, має бути місце для заспокоєння. Лодзі не знав, чи медитував тут хтось із очільників держав або представників ООН. Проте Гаммершель, який загинув 1961 року в авіакатастрофі, навряд міг подумати, що тут опиниться хтось подібний до цього оберненого до стіни. Лодзі ще раз обміркував парадокс пастку, в яку потрапив, і знову дійшов висновку, що розв'язати ситуацію йому над силу. Тож він замислився про отриману владу. Заїр повідомила, що... Щоб повноважені ресурсів у четвірці обраних у нього найменше, та все одно їх було більш, ніж достатньо. Головне, що він мав право використовувати їх за власним бажанням і не мусив будь-кому пояснювати свої дії. Насправді важливою частиною його обов'язків є вчинки і поведінка, якомога незрозуміліші для загалу. Будь-які його дії лише посилюватимуть це враження, максимально заплутуючи всіх, від соратників до ворогів. Це безпрецедентна стратегія в історії людства. Ті, хто стояв на чолі автократій, абсолютних монархій давніх часів теж мали право робити все, що спадало їм на думку, але рано чи пізно вони все таки мусили пояснювати свої наміри та вчинки. Якщо мене наділили такою дивною абсолютною владою, то чому б нею не скористатися? подумав лодзи. Перспективи так його вразили, що він підвівся і рвучко на своєму кам'яному ложі. Поміркувавши хвильку, зрозумів, що має робити. Лодзи зліз із твердого каменя, відчинив двері і попросив організувати зустріч із головою РОС. Головою РОС нинішньої каденції був росіянин на прізвищі Гаранін – огрядний, старий, із білосніжною бородкою. Його кабінет розташовувався на поверх нижче від Офісу генерального секретаря ООН. Коли ввійшов Лодзим, Гаранін випровадив за двері кількох людей, які, зважаючи на все, лише щойно ввійшли. Дехто із них був у військовому однострої. О, доктор Ло, добрий день. Я чув про інцидент за вашої участі, тож не поспішав призначити зустріч з вами. Тім зайняті решта обернених. Вони добирають штат із необхідних фахівців. Вам також раджу розпочати роботу якнайшвидше. На початковому етапі прийшлю до вас команду радників, щоб пришвидшити запуск вашого проєкту. Мені не потрібні радники. Ну, якщо ви вважаєте, що так буде ліпше. Однак, коли знадобиться допомога, завжди можна залучити будь-кого з них. Я можу взяти ваші олівець і папір? Звичайно. Не відриваючи погляду від чистого аркуша, який лежав перед ним, Лодзи запитав. Пане голова, ви ніколи не бачили сну, подібного до яви? Про щось конкретне? Наприклад, вам не снилося, що ви живете в певному ідеальному місці? Гранін змусив себе криво усміхнутися і похитав головою. Я тільки вчора прилетів із Лондона і цілу дорогу працював. Поспав усього дві години і знову до роботи. Коли закінчаться заплановані на сьогодні зустрічі з Врос, знову сяду в літак і нічним рейсом полечу до Токіо. І так увесь час. Удома я буваю від сили три місяці на рік. То який сенс мені просто мріяти про ідеальне місце. А я маю багато ідей, снів і марень щодо таких місць. І обрав найкраще. Вів далі лодці, малюючи на аркуші. Малю на колівцем. Але в уяві зможете додати кольорів. Дивіться, тут кілька засніжених піків, даже крутих. Зі стрімкими скелями й урвищами. Вони гордо випростилися, не мечі богів, чи бивні самої землі. І вилискують чистим сріблом на тлі блакитного неба. Аж подих перехоплює, чи не так? Так. Граня дуже серйозно розглядав малюнок. Місце має бути дуже холодним. Помиляйтеся, Долина лежить значно нижче рівня вічної мерзлоти. Клімат там радше субтропічний, це важливо. Біля самого підніжжя широке гірське озеро з нимовірно чистою кришталевою водою барви небесної блакиті, навіть насиченішою, ніж в очах вашої дружини. У моєї дружини чорні очі. Гаразд, нехай вода в озері буде такого глибокого синього кольору, що здаватиметься чорною, так навіть ліпше. По берегах озера шумить густий ліс, далі розстиляються широкі луки. І пам'ятайте, там одночасно має бути й те і інше, а не лише щось одне. Отже, підсумуємо, гори, озеро – Ліси і луки. І все це в первісному вигляді, щоб ані сліду людини довкола, щоб можна було уявити, ніби людей ніколи і не існувало на цій планеті. Ось тут, на галявині біля озера, слід збудувати дім. Він не має бути величезним, але остаткувати його необхідно найсучаснішим побутовим приладдям. Стиль класичний чи модерновий залишає на ваш розсуд. Проте в будь-якому разі він повинен гармоніювати з навколишніми краєвидами. Також слід передбачити деякі блага цивілізації – басейн, фонтани, тощо, аби власник міг вести безтурботне, комфортне життя аристократа. Хто буде власником? Я. І що ви там робитимете? Віка доживатиму. Лодзі чекав на неприязний коментар, але Гаранін лише сухо кивнув і мовив. Після розгляду і затвердження плану відповідною комісією ми негайно почнемо будівництво. І що, ні ви, ні ваша комісія навіть не запитаєте про мотиви цієї забаганки? Гранін знезав плечіма. Комісія може вимагати звіт від оберненого лише у двох випадках. Перевищення розумної межі витрат на задоволення окремого прохання чи гіпотетична можливість заподіяти шкоди людському життю. Запитання з приводу будь-яких інших підстав порушують дух і початковий задум проєкту обернені до стіни. Щоро кажучи, Тейлор, Рей Діас і Гайнс розчарували мене. Слухаючи їхні стратегічні міркування впродовж усього двох днів, Будь-хто зможе впевнено заявити, що вони змусили нас замислитися. Ваша поведінка збиває пантелику, але саме це і має робити обернений. Ви гадаєте, місце, описане мною, реально існує? Гранін посміхнувся, підморгнув і зробив жест, який, певне, означав «Окей». Земля велика, на ній має бути місце, схоже на описане вами. Мені навіть здається, що я бачив дещо подібне на власні очі. Ось і чудово. І пам'ятайте, що від мого аристократичного спокійного життя... Залежить успіх проекту. Гранін кивнув на знак розуміння. І ще одне. Коли ви знайдете придатне місце, не кажіть мені, де саме воно знаходиться. Ні, зовсім не має значення, де це буде. Щойно я дізнаюся його точні координати, весь світ стиснеться в мапу. Якщо я нічого не знатиму, моїми володіннями буде цілий величезний світ. Гранін знову кивнув, цього разу з дуже задоволеним виглядом. Доктор Ело ви ще раз продемонстрували риси, якими, на мою думку, мають володіти обернені ваш проект потребує найменшого фінансування порівняно з іншими, принаймні поки що. Якщо це настільки проблематично, то я буду ощадливим у витратах. Тоді ви станете улюбленцем і в моїх наступників. Фінанси завжди були складним питанням, а нині що й казати. Пізніше спеціальний департамент може зажадати додаткових пояснень стосовно вашого запиту. Я думаю, вони здебільшого стосуватимуться. Облаштування будинку. Точно, що до будинку. Я ледь не забув невеличку, але дуже принципову деталь. Лише скажіть. Лозі повторив гаранінську посмішку і підморгнув так само, як він. У будинку має бути комен. Після поховання батька Джан Бейхай і Уюе ще раз навідалися до Сухого Доку, де були остаточно згорнені роботи з будівництва найновішого авіаносця Тан. Іскри... Від електрозварювання більше не розквітали на металевому корпусі гіганта. Під полуденним сонцем він здавався майном небійщика, навіюючи думки про невблаганність часу. Він уже мертвий, — оголос подумав Джан Бейхай. Твій батько був одним із найрозумніших і найавторитетніших адміралів флоту. Якби він досі був з нами, це мало б не такий гнітючий вигляд, — відповів УЄ. Твоя зневіра базується на суто раціональному типі мислення. Принаймні, ти можеш логічно обґрунтувати собі самому власні умови вивати. Я не думаю, що хтось зможе насправді знайти для тебе слова, що вселяють надію. Уюе, я тут не для того, щоб вибачатися. Знаю, що ти не гніваєшся за мою доповідь. Бо насправді я хотів тобі подякувати. Ти звільнив мене з клітки. Повернення у флот для тебе найкращий варіант. Там ти будеш на своєму місці. Я подав рапорт на звільнення з флотом. Уюе повільно похитав головою. Що мені там робити? Поточні плани замовлень на будівництво есмінців і фрегатів скасовані. Вакантних посад на кораблях, які досі в строю, знайти неможливо. Сидіти на березі в штабі Боже збав. До того ж я поганий солдат солдат, який прагне брати участь лише в переможних війнах, непридатний для військової служби. Ми не знаємо, що на нас чекає перемога чи поразка. Однак ти віриш у нашу перемогу, байхаю. Насправді я доревно ще взаздрю тобі, ти маєш стрижень. На сьогодні такі. Віра і переконаність – ледь не диво. Це найвище щастя для військового і ти справжній гідний син славетного генерала Джана. «І що ти збираєшся робити далі?» «Нічого. Відчуваю, що моє життя скінчилося», – відповів Уюе, вказуючи на Тан. «Як і в нього, воно добігло кінця, навіть не розпочавшись». Від доку почувся низький гул, і Тан величаво неквапно почав рухатися. Щоб звільнити сухий док, прийняли рішення – про дочасний спуск на воду цього судна. Далі його підхоплять буксири і відтягнуть до утилізаційного доку, де він знайде вічний спокій. Коли гострий форштевінь Тана почав різати хвилі у відкритому морі, Бейхай і Уюе почули, як масивний корпус судна вібрує від гніву. Великі хвилі, що здіймалися під величним корпусом, хилетали інші кораблі на рейді порту, і вони погойдувалися вгору-вниз, ніби кланялися, віддавали останню шану гіганту. Тан повільно рухався вперед і, здавалося, тихо радів від насолоди в обіймах моря, яку він усе-таки встиг хоча б раз пізнати після свого нетривалого, незавершеного терміну служби. Віртуальний світ трьох тіло повили нічні сутінки. Не було жодного освітлення, крім рідко розкиданих зір. Навколо розлилася чорнильна темрява, приховала навіть лінію обрію. Небо й пустки під ним ніби розчинилися. Адміністратору, вімкніть епоху стабільності. Ви ж бачите, що ми намагаємося провести зустріч. Почувся в темряві чийсь голос. Я не можу цього зробити. Голос адміністратора, здавалося, лунав просто з небес. Алгоритм перебігу епох закладений у програмний код, і зміни відбуваються відповідно до розвитку подій у грі. Немає змоги зовні завдати певний конкретний відтинок часу. Тоді пришвидшить його перебіг до моменту настання тривалої епохи стабільності. «Це не відбере багато часу», – підказав уже інший голос. Світ довкола раптом пришвидшився. Сонце час від часу вигулькувало з -за обрію, а коли незабаром плин часу повернувся до норми, стабільне світило золотими променями пожвавило довколишній краєвид. «Ось, тільки не знаю, як довго триватиме ця епоха стабільності», – сказав адміністратор. Сонце зійшло і світило групу людей посеред пустелі. Декого з них легко було впізнати. Джо Ваньван, Ньютон фон Нейман, Аристотель, Модзи, Конфузі, та інші. Вони безладно з'юрмилися перед каменем, на якому стояв цінший Хуанді, і оглядав зібрання, тримаючи на плечах свій довгий меч. Я зараз говорю не лише від свого імені, почав він, а й від імені керівної Сімки. Тобі не слід говорити про це зараз, поки процес формування керівництва ще не завершений, сказав хтось із натовпу, це викликало врешті присутніх бурхливу реакцію. Згода. І відповів інший Хуанді, намагаючись зручніше перехопити важкого меча. Поки облишимо суперечки про керівництво. Є й важливіші нагальні питання. Нам усім добре відомо, що людство дало старт плану обернення до стіни, намагаючись сповна використати в борьбі з софонами переваги закритого людського мислення. Господь своєю прозорою свідомістю та дистанційним передаванням думок абсолютно безпорадний у цьому захаращеному лабіринті перед демонами, що його населяють. З цим планом людство знову отримало перевагу в майбутньому зіткненні, чи твірка обернених становить для Господа неабияку небезпеку. Згідно з нашими попередніми домовленостями, досягнутими під час останньої зустрічі в реальному світі, маємо негайно запустити на протидію план руйнівники. Жодне слово з цієї промови не викликало зауважень у присутніх. Тоді цінші Хуанді вів далі. Кожному оберненому ми призначимо руйнівника. Як і обернені. Руйнівники отримають у своє розпорядження всі наявні ресурси ОЗТ, але найціннішим стане дозвіл на використання софонів, які зроблять прозорим кожен крок оберненого. Єдиною таємницю залишаться їхні думки. Головне завдання руйнівників – чим швидше викрити справжні наміри обернених, вирізнити справжню стратегію, приховану за димовою завісою, аналізуючи публічні вчинки таємні думки кожного з них за допомогою софонів. Тож керівництво зараз назве наших руйнівників. Цінші Хуанді простяг свій меч, не би для посвяти в Лисарі, та поклав його на плече Фон Нейману. Ти будеш першим руйнівником. Твій обернений Фредерік Тейлор. Фон Нейман став на коліно і лівою рукою обкопив меч, що лежав на його правому плечі. Я приймаю цю місію. Цінші Хуанді поклав меч на плече Модзи. Ти будеш другим руйнівником. Твоя ціль – Мануель Рейдіас. Мадзінець хилився, натомість дуже випростався і гордовито кинув. Я буду першим, хто проб'є стіну оберненого. Наступне звернення було до Аристотеля. Тебе призначено третім руйнівником, і тобі належить перемогти Біла ганьця. Аристотель теж не став на коліна, лише поправив свій хітон і неквапно мовив. Зруйнувати його стіну до снаги лише мені. Цінші Хуанді знову закинув меч собі на плече і обвів поглядом натов. Що ж, ми обрали руйнівників, підсумував він нарешті ви наша еліта, яка має здолати елітний загін супротивника, обернених. Нехай Господь додасть нам сили та скерує руку кожному. За допомогою гібернації ви подолаєте довгий шлях плечопліч з оберненими. Гадаю, нам не доведеться користуватися гібернацією, сказав Аристотель. Ми завершимо свою місію до кінця виділеного нам терміну людського життя. Двоє інших руйнівників палко підтримали цю думку і так само зажадали глянути в очі обернених у мить краху всіх їхніх сподівань. «Ми викриємо останні таємниці людства, приховані від софонів», – сказав Феннейман, «Це останнє, чим ми зможемо допомогти Господу. Коли досягнемо успіху, наше існування остаточно втратить сенс». «А як щодо рунівника Лодзи?» – запитав хтось із натовпу. Скидалося на те, що запитання змусило Цінь Шихуанді знову замислитися. Він увітнув меч у землю надовго поринув у роздуми. Цієї миті сонце несподівано пришвидшило свій біг до заходу. Тіні присутніх симметрично видовжувалися, аж поки не сягнули лінію обрію. Заховавшись до половини, сонце раптом змінило напрямок. Схоже на спину золотавого кита, що виринає з чорної морської води, воно то піднімалося, то знову зникало за обрієм. Необтяжений деталями постельний краєвид і невеличка група людей теж то поринали у темряву то з'являлися на світлі. Лодзи сам собі руйнівник. Спочатку він має з'ясувати для себе, чи становить якусь загрозу Господу. Відповів нарешті Цінь Шихуанді. «Та ми не знаємо, яке лихо він може заподіяти Господу», – знову запитав хтось із натовпу. «Ми нічого не знаємо достеменно. Еванс про щось дізнався і повідомив Господу, але він воліє тримати інформацію в таємниці. До речі, перш ніж загинути, Еванс устиг навчити його дещо приховувати». Та чи не є лодзи найбільшою загрозою з поміж обернених, якщо нам про нього нічого не відомо? запитав хтось невпевнено. Цього ми також не знаємо. Точно відомо єдине. відповів цінший Хуанді, вдивляючись у небо, що змінювало колір із синього на чорний. З усієї четвірки обернених лише він стоїть проти Господа сам один. Робоча зустріч політичного управління космічних сил. Після початку зустрічі. Головуючи Чан син, тривалий час мовчав. Це був перший випадок, коли він поводився так незвично. Він ковзнув поглядом увздош двох рядів комісарів з політичних питань, які сиділи у бабіч столу для нарад, і затримався на якійсь далекій точці. Олівцем, затиснутим у руці, вистукував на столі ритм, схожий на легкі кроки його думок. За деякий час опанував себе і з перервав свої роздуми. Товариші! Згідно з наказом Центральної військової комісії, датованим вчорашнім числом, мене призначено на посаду командувача політичного управління Збройних сил. Мені повідомили про це призначення ще тиждень тому. Але тільки зараз, коли ми зібралися всі разом, я вперше відчув усю складність такої роботи. Я раптом усвідомив, що переді мною передовий підрозділ космічних сил із найскладнішим завданням. І я тепер також належу до цієї когорти. Я не розумів цього дотепер, і за це хочу вибачитися перед усіма присутніми. Чан відкрив теку з документами, яка лежала перед ним. Ця частина зустрічі відбуватиметься не під протокол. Товариші, обміняємося міркуваннями, відвертою без приховування думок. Давайте на якийсь час усі станемо трисоляріанами і дозволимо іншим побачити свої думки. Це дуже важливо для нашої подальшої роботи. Чаноїсі, на якусь мить, затримав погляд на обличчі кожного з присутніх. Кожен з них не озвався й словом. Тож він підвівся, обійшов стіл, почав проходжати поза спинами в офіцерів. Нашим завданням, нашим обов'язком є допомогти того, щоб солдати-офіцери свято вірили в нашу майбутню перемогу. А чи всі ми тут маємо таку віру? Підніміть руки, хто переконаний у перемозі. Пам'ятайте, що ми висловлюємо свої справжні переконання. Жоден із присутніх не підняв руки, ба більше, майже всі потупилися. Але Чан Вейсі помітив, що один із запрошених, Джан Бейхай, дивиться прямо перед собою, не відвертає погляду. «То що, ніхто не вважає нашу перемогу можливою?» – запитав Чан Вейси. що я говорю не про випадковість зі значенням кілька нулів перед комою, а про реальну можливість». Джан Бейхай підняв руку. Єдиний у цьому зібранні. Перш за все, я вдячний усім вам, товариші, за щирість. Чан повернувся до Бейхая. Дуже добре, товаришу Бейхай. Розкажіть нам, на чому базується ваша впевненість. Бейхай підвівся, але Чан попросив його сісти. Це неформальна зустріч. Ми просто від щирого серця ділимося думками. Потім Бейхай і далі стояв. Командувачу, на ваше запитання неможливо відповісти одним чи двома реченнями, поза як формування, змістення та прийняття переконань тривалий процес. Перше я хочу акцентувати усталені в армії помилкові думки. Мені відомо, що до трисоляріанської кризи ми моделювали та прогнозували розгортання будь-якої війни з позиції раціонального мислення і розвитку науки. Через потужну інерцію мислення такого типу вони й сьогодні поширені серед військових, особливо в космічних силах, до лав яких залучили багатьох учених і дослідників. Тому інерція лише посилюватиметься. Тож якщо ми і надалі вправлятимемось у прогнозуванні війни, у відкритому космосі за чотири століття від сьогодні не зможемо змусити людей повірити в нашу перемогу. Слова товариша Джана Бейхая видаються вкрай дивними. долучився до розмови полковник. Хіба не зворушна віра і тоді переконання ґрунтуються не на логічних міркуваннях та науковій базі. Переконання, не підкріплене об'єктивними фактами, не може бути міцним. Тоді нам слід інакше розглядати науку і логіку. Саме земні науки і людську логіку, прошу зважити це. Трисоляріанська цивілізація сягнула такого рівня розвитку, що наші вчені мають скидатися трисоляріанам на дітлахів, які збирають мушлі в піску на узбережжі, але ще навіть не бачили океану правди. І наші наукові досягнення, відкриті нами закони та земне розуміння навколишнього світу загалом, не перевірені до кінця. Нині мусимо навчитися ігнорувати деякі з них. Маємо спостерігати буквально за всім цілком по-новому, зважати на невпинний розвиток, на всі зміни, а не стояти на звичних позиціях технологічного детермінізму і механістичного матеріалізму, бо це точно призведе до знищення нас як виду. Дуже добре, сказав Чан Вейси, аби заохотити промовця до продовження. Маємо забезпечити бодай щонайменшу віру в нашу перемогу, закласти в підготовлений ґрунт зерно, з якого проростуть воїнська честь і звитяга. Наші збройні сили завжди демонстрували непохитну віру в перемогу в найскладніших умовах і в протистоянні з найсильнішими ворогами, бо відчували відповідальність перед батьківщиною та народом. І я вважаю, що наша сьогоднішня відповідальність уже перед усім людством і цивілізацією Землі має підживлювати цю віру. «Це все добре, але що конкретно ви пропонуєте для повсякденної роботи з особовим складом?» запитав один із офіцерів. До складу космічних сил входять багато різношерстих підрозділів, тож у виховній роботі потрібен гнучкий підхід до кожного. І в майбутньому? коли з'являться абсолютно нові підрозділи, наше завдання дедалі ускладнюватиметься. Гадаю, нам варто почати з осіннювання психічного стану особового складу, відповів Байхай. Ось вам загальна картина, яку я бачу. Минулого тижня я проводив інспекційну перевірку підрозділів повітряних військ і морської авіації, прийнятих під уруду космічних сил, і виявив, що денні теоретичні та практичні заняття проводяться як, ба більше, значно почастішали випадки Порушення військової дисципліни. Наприклад, попри наказ перейти на літню форму одягу, навіть у штабі багато хто досі залишається в зимовому однострої. І це не дрібниця, як може здатися. Подібну практику ігнорування наказів слід якнайшвидше викорінити. Погляньте довкола. Космічні війська, що далі більше нагадують підрозділ Академії наук. Звичайно, зараз ми виконуємо місію військової академії, проте мусимо пам'ятати, що ми армія, і армія стані війни. Дебати точилися ще якийсь час, а потім Чан Вейси повернувся на своє місце і підсумував сказане. Дякую всім за відверту розмову. Сподіваюся, ми і надалі зможемо так само щиро висловлювати свої думки в межах цієї проблематики. А тепер переходимо до протокольної частини нашої зустрічі. Під час своєї короткої промови Чан Вейси не зводив очей із Бейхая, і той самий рішучий погляд підлеглого, який дивився просто перед собою, зігрівав йому душу. Байхаю, мені відомо, що віра є у твоєму серці. Ти мав такого батька, що іншим бути й не міг. Проте все зовсім не так просто, як ти щойно сказав. Не знаю, на чому ґрунтується твоя віра, з чого склалося твоє переконання. Це цілком стосувалося й твого батька. Я захоплювався ним, але зрештою до кінця його днів так і не зміг розгадати його загадку. Чан Вейси взяв зі столу документи. На сьогодні теоретичні дослідження ведення війни в космосі набирають обертів. Однак маємо першу серйозну проблему. Розробка стратегії має базуватися на належному рівні технологічного розвитку, і це незаперечний факт. Станом на сьогодні базові дослідження лише почалися, і технологічних проривів, якщо вони будуть, слід чекати у віддаленому майбутньому. Це означає, що стратегія залишається суто теоретичною дисципліною. Зважаючи на це, Генеральний штаб ще раз переглянув наші завдання, розділив єдиний план розробки стратегії війни в космосі на три окремі розділи з метою адаптації можливих сценаріїв залежно від рівня технологій, якого людство може досягти в майбутньому. Вони отримали назви низькотехнологічної, середньотехнологічної та високотехнологічної стратегії. На даний час вже ведеться робота з визначення меж кожного з тих трьох рівнів технології та численних параметрів, індексів, показників, у кожній значущій науковій галузі. Вже відомо, що головними параметрами будуть швидкість і дальність польоту космічного корабля з власною вагою 10 тисяч тонн – низько технологічний рівень. Швидкість космічного корабля має сягнути позначки значки вищої за третю космічну швидкість у 50 разів, тобто десь приблизно 800 км на секунду. Космічний корабель не обладнаний замкненою системою підтримки життєдіяльності. Тому радіус бойового застосування такого космічного корабля обмежений сонячною системою. Тобто він зможе долетіти не далі орбіти Нептуна або здолати 30 астрономічних одиниць. Середньотехнологічний рівень. Швидкість космічного корабля сягне позначки, що у 300 разів перевищує третю космічну, тобто десь приблизно 4800 км/с. Космічний корабель має на борту замкнену систему підтримки життєдіяльності, що може забезпечувати життя екіпажу Продовж конкретного періоду радіус бойового застосування космічного корабля цього рівня сягне далі пояса Койпера та становитиме тисячу астрономічних одиниць. Високотехнологічний рівень. Швидкість космічного корабля сягне позначки в тисячу разів вищою за третю космічну, тобто приблизно 16 тисяч кілометрів за секунду, що становить 5% швидкості світла. Космічний корабель обладнаний системою повного замкненого циклу підтримки життєдіяльності екіпажу. У такому випадку радіус бойового застосування космічного корабля з базовими можливостями міжзоряної навігації збільшується аж до хмари Оорта. Зневіра становить найбільшу загрозу для космічних сил і може перешкоджати успішному виконанню їхніх завдань. Тому на комісарів і політпрацівників покладається величезна відповідальність. Політичні управління у війську мають брати найактивнішу участь у вивченні і розробці теорії ведення війни в космосі, щоб не дати змоги вірусові зневіри вплинути на хід досліджень і забезпечити належний рівень і напрям роботи. Усі учасники цієї зустрічі війдуть до складу групи з розробки теорії ведення війни в космосі. Попри те, що дослідження всіх трьох груп частково дублюватимуться, дослідницькі команди і установи будуть незалежними одна від одної. Вони отримали прості й передбачувані назви Інститут низькотехнологічних досліджень, інститут середньотехнологічних досліджень та Інститут високотехнологічних досліджень. Сьогодні, просто зараз, я волів би почути про ваш вибір, аби планувати наступні робочі зустрічі політичного управління, тож прошу визначитися. 24 з 32 присутніх політпрацівників обрали Інститут низькотехнологічних досліджень, Семеро Інститут середньотехнологічних і лише Джан Бейхай – Інститут високотехнологічних досліджень. Здається, товариш Бейхай, надає перевагу науковій фантастиці. Чиєсь зауваження викликало загальний сміх. «Це єдина надія на перемогу. Лише за високого рівня технологічного розвитку людство зможе створити ефективну систему оборони Землі і усієї сонячної системи», – відповів Джан Бейхай. «Ми наразі не опанували навіть технології штучного ядерного синтезу, а ви хочете розігнати 100-тонний корабель до позначки 5% швидкості світла?» Це в десятки тисяч разів перевищує швидкість нинішніх човників завбільшки як вантажівка. Це навіть не наукова фантастика, а просто казки. А хіба ми не маємо чотирьох століть попереду? Зважте потенційний прогрес за цей час. Але ж дослідження і, відповідно, розвиток фундаментальної фізики більше неможливі. Рівень упровадження вже вивчених теорій ледве сягає одного відсотка, пояснив Джан Бейхай. На мою думку, найбільшою проблемою на сьогодні. Є підхід до проведення досліджень у технологічному секторі. Витрачається забагато часу та грошей на дослідження низькотехнологічного сектора. Візьмімо, за приклад, двигуни для польоту в космос. Зараз не лише активно ведуться розробки ядерного ракетного двигуна, що працює завдяки енергії від поділу чи синтезу ядер. Не припиняються спроби розробки нового покоління хімічних двигунів. Маємо скерувати всі ресурси на розробку термоядерних ракетних двигунів і переходити до створення двигунів без робочого тіла. Доба реактивних двигунів залишиться в минулому. В інших галузях досліджень маємо ті самі проблеми. Створення замкненої системи життєзабезпечення необхідна передумова будівництва міждурених космічних кораблів, і її розробка не залежить від можливостей дослідників у царині фундаментальної фізики. Але й тут обсяг проведеної до сьогодні роботи недостатній. «Порушив принаймні одну важливу проблему», – сказав Чан -Вейси. Слід зважати на те, що нині військові та наукові дослідницькі центри розпочали проведення власних досліджень, але рівень комунікації між ними вкрай низький. На щастя, обидві сторони проінформовані про наявні проблеми і узгодили проведення спільної зустрічі військових і наукових кіл на міжнародному рівні. Військові спільно з академією наук створили спеціальні агенції для налагодження і зміцнення контактів і обміну інформацією між учасниками та координації в сфері наукових досліджень для подальшої розробки стратегії війни в космосі. Наступним логічним кроком буде скерування значної групи військових експертів до наукових установ різного профілю і залучення багатьох науковців до розробки стратегії військових дій у космосі. Знову повторюю, ми не можемо просто сидіти і чекати на технологічні прориви. Маємо якнайшвидше розробити стратегію та просувати дослідження в необхідному напрямку. Далі я волів би обговорити ще одну взаємодію між космічними силами та оберненими до стіни. «Оберненими?» – запитав хтось із сподовом. «Вони втручатимуться в роботу космічних сил?» На сьогодні ще немає таких запитів. Лише Тейлор висловив бажання ознайомитися з космічними силами. Проте ми маємо чітко усвідомлювати, що вони наділені великими повноваженнями. І якщо таке втручання відбудеться, воно може мати неочікувані наслідки для нашої роботи. Ми мусимо бути напоготові, щоб у критичній ситуації вчасно налагодити збалансувати взаємодію проєкту обернення до стіни із загальними проектами оборони землі. По завершенні зустрічі Чан син залишився сам у конференцзалі і закурив. Струмінь диму в сонячному промені, що пробився крізь шибку, здався язиком полум'я. Хоч би там як, принаймні старт відбувся, подумав він.